Az Indi Rádió mai vendége Lányi András, aki a magyar civil társadalom jobb közepén helyezkedik el. Már önmagában érdekes, hogy az a bizonyos civil társadalom, amelyik magát valamelyest vagy egészében az elittel szembe helyezkedve határozza meg, mégis tartja magát. Az elit által feltérképezett ge geográfiához. De hogy tartja magát, Ti tartjátok magatokat? Ki mondta azt, hogy jobb helyezkedek el? Itt ebbe a karossékbe helyezkedek el, már bocsánat, hogy rögtön az elején felbosszantottatok. Hát éjjel-nappal azt mondtuk, ma ilyen szloganszerűen, hogy az ökológiai politika nem helyezhető el a bal skálán, azért nem, mert merőleges erre. Tehát mi úgy képzeljük, hogy az egész bal jobb egy olyan kise elabult színpadon, kulisszák előtt játszódik ami mi legfélben a nézőtéről tudunk bekiabálni, vagy bedobálni a sörös üvegeket. Egy biztos, hogy mi nem vagyunk rajta a skálán, és ezt nagyon komolyan mondom. Akkor viszont egészen más jellege kell, hogy legyen, vagy oka kell, hogy legyen a civil társadalom megosztottságának. Tehát akkor egy egészen más pólusok, tehát akkor nem ezek a pólusok, ezek a politikai pólusok osztják meg, de valamiért azt látjuk, hogy hogy vannak Sifer Andrások, meg vannak Lányi Andrások, meg vannak Tamás Gáspár Miklósok, meg vannak Szalai Erzsébetek, és hogy ők érintkeznek, de ugyanakkor viszont valami, mind a közben, hogy van egy nagyon-nagyon közös civil tartománya ennek a dolognak, ennek ellenére valahogy mégis máshogyan képzelik el, és nem pusztán a hangsúlyok vannak máshol, sok esetben nem is nagyon tudnak együttműködni egymással. Valóban, de ennek nem világnézeti okai vannak. Tehát Magyarországon Történelmi hagyománya van az ország megosztottságának. Egyszer egy tanulmányomban azt magyarázgattam, hogy ez inkább strukturális, tehát mindig más okokból, de mindig, mert ez egy megosztottsághoz szokott ország. De ha csak a 20. századot veszük, akkor már tudjuk, hogy hol vagyunk. Tulajdonképpen, ha úgy tetszik, családi hagyomány, előítélet, az emberek egyik felett többet szívott a úgynevezett baloldali rezsim alatt, az emberek másik felett többet szívott az úgynevezett jobboldali rezsim alatt. Én örömmel jelenthetem, hogy olyan családból származom, ami mind a kettő alatt nagyon sokat szívott. Ez egy jó alap a politikai függetlenséghez. Komolyan azt gondolom. Tehát az, hogy sajnos a civil mozgalmakat is igyekeznek betolni, ez a politikának érdeke, a társadalomnak hajlama, hogy elhelyezzen minket. Komoly érdekek füzöttek ahhoz, hogy 2006-ban amikor a magyar Magyarországért megalakult, akkor minket betúljanak a jobb közébe. Mi kézzel lábbal ez akkor még nem hallatszott. Na hát azért most már hallatszik -e egy kicsit, amit csinálunk, amit csinálunk, mondom, és abban hol volt olyasmi, amit inkább a jobb, mint a baloldalon tudna elhelyezni. Most függet hogy kérdezem én, hogy a baloldali, a mi baloldalunk, már úgy értem a parlamenti baloldal, mitől baloldani a jobb oldalval kapcsolatban is felvetődhet ez, ugyanúgy? Ö, ott is sok minden felvetődhet. De, ö, tehát, hogyha nem világnézeti okai vannak, akkor viszont meg a, az a kérdés a jogos, hogy nem illenne ezeket félretenni, ha már próbálunk ö, szembefordulni, vagy ö, meg, próbáljuk meghaladni a jelenlegi politikának a, tanult tehetetlenségét és a 20. századból hordozott degeneráltságát, akkor nem lenne indokolt ezeket a nem ideológiai alapú ö, ellentéteket vagy nézeteltéréseket egy kicsit meghaladni vagy félretenni? Nem, a fenét nem. Én azt hittem, amikor a védelőletet csináltuk, hogy a legjobb úton járunk, hiszen ott tényleg különböző világnézetű, mondjuk egy konzervatív szociáldemokrata hmm. zöld, többé kívül mindenki zöld volt persze, emberek találkoztak össze, és amikor elhatároztuk, hogy mi a politizálást annyira komolyan vesszük, jobb hiány, nincs más megoldás, hogyha tenni akarsz valamit, hogy még a parlamenti választásokon is elindulunk, bár ez a legkevésbé jellemző ránk az ilyen ambíció, és ebbe belevágtunk, akkor derült ki hirtelen, egy ilyen szakadás keletkezett a akkori védegyletben, és a végén csak azok követtek, akik a szűke baráti köröm követett, mások meg nem. Itt Ennek a szakításnak biztosan volt ilyen bal jobb oka, de nem azért, mert az ökológiai politika baloldali vagy jobboldali, hanem azért, mert a magyar politikai erőtérben nagyon erős mágnesek működnek. Nagyon erős mágnesek polarizálják az embereket, és ahol csak egy személyi ellentét, vagy mit tudom, mi van, abba belekapaszkodva el tudták ezt ketté tudták rántani a védekületet, Amit én végzetes bajnak tartok ott, akkor ez a mi indulásunkat reménytelenné is tette. Mi becsülettel végig küzdöttük, tudtuk, hogy miért csináljuk, ez később beigazolódott. Tehát, hogy ez a szörnyű reménytelen küszködés a választáson, ez mégiscsak megalapozott, hogy azóta több tulajdonképpen sikeresen zajló civil mozgalmat. De hát kezdhettem előről, ahogy 2000-ben a védegylettel, ahogy 98 ban a Dunakartával, és már kicsit öregecske vagyok az újrakezdéshez, de hát megcsináltuk, köszönjük. Meg. De azért, hogy elindulhasson a választáson, ahol hát borítékolva volt a reménytelenség és az esélytelenség. Azért érdemes volt szép rántani a védegyletet? Persze úgy hangzott Nem el az imént, hogy ők... Ő, de miért is ők? Hát hiszen a védegylet még most is létezik. Lányi András lépett ki a védegyletből, hogyha jól értem. Ő, jól emlékszem. A védegylet lépett ki Lányi András, ez most minden. Tehát a védegyletet Erősen hangzik, ez úgy Igen. hangzik, mint amikor Dali azt mondta, hogy engem nem zárhatnak ki a, a szürrealista iskolából, én vagyok a szürrealizmus. André Breton lépett ki a Szalvador volt. tehát ez mintha így hangzana. Igen, körülbelül úgy is gondolom. Tehát a védegyletet Egész pontos legek, egy sikertelen staféta átadási kísérlet volt, és ez egy visszafordíthatatlan vesztesség a magyar ökológiai mozgalomnak. A nagyöregek még mind ott voltak, én vagyok a legfiatalabb öreg. A nagyöregek még ott voltak, hogy átadják a stafétabotot. Egy érdekes csapat gyűlt össze fiatalokból, és a stafétaváltásban, közben ez a gix hogy éppen azok az emberek, akik a leginkább akartak pártot csinálni a védegyletből, Azok, amikor elindultunk ezen a úton, hogy pártként jelenünk meg a választásokon, akkor támadtak meg, többek között megvádoltak azzal, hogy én jobbra húzom a védegyletet. Lényeg az, hogy sikerült egy olyan szakítás kiprovokálni, ami hát az én elkeseredet és szomorú távozásommal ért véget, úgyhogy mégiscsak én távoztam el a barátaimmal persze a védegyletből, csak ezzel az a hagyomány, És ez a folytonosság is elveszett, amit itt se ők nem élvezhetnek, akik ott maradtak, se én. Akik ott maradtak, azoknak a nagy része azóta is jó barátom, ezek olyan, akik nem akarnak politikai ügyet csinálni a környezetvédelméből, az nagyon rokon szembes. De ott maradtak azok is, akikről aztán kiderült, hogy nagyon is pártban gondolkodnak, csak bizonyára egy olyan pártban, aminek a fő ellenvonása az, hogy én nem vagyok benne. Van ilyen. Féltékenyek voltak? Nem, de, ezt én nem mondtam. De hát akkor miért akartak egy olyan pártot, melynek fő jellemvonása, hogy nincs benne lány? Hát miért nem kérdezett meg tőlük? Hát én honnan tudtam? Gondolom, hogy van sejtése, de, de hogyha, hogyha az a sejtése, hogy lányi nélküli pártot akarnak, akkor nyilván ez a sejtés ez kiterjed arra is, hogy mi lehet az oka annak, hogy ők nem akarták a lányit. Valóban, de annyi mindről tudok beszélni, hogy arról, amiről csak sejtéseim vannak, arról nem kívánok. Uh -huh. Nem lehet, hogy túl korai volt 2006-ban gondolkodni ökópártban, és nem inkább, sokkal inkább most érett meg erre a magyar politika, és lehet, hogy most sikerre járna egy ilyen kezdeményezés? Miért pont most? 1988-ban vetődött fel először egy ökológiai párt megalakítása, 1990-ben ismét, akkoriban valóban azt mondtam, hogy korai még, készületlenek, tudatlanok vagyunk, a magyar társadalom most más illúziókat fog kergetni, ez bekövetkezett. Idő kell ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy nekünk azon az úton már nem fű, ahol a nyugati társadalmak valamilyen, valamilyen áron, valamilyen jólétet elértek, hogy nekünk nem arra kell menni, majd egy kis idő. 2000 óta, egészen igen, tehát 2000 óta biztosok benne, hogy ilyen értelemben időszerű a dolog, az ökológiai katasztrófa olyan tempót diktál, amit különben sem mi határozunk meg, a magyar politikában pedig ez a tökéletes ad hogy semmilyen konstruktív Elképzelés, se a jobb, se a baló, az úgynevezett jobb, se az ugyanett baloldalon nincsen, ez 2006-ban pont úgy meg volt, Én, én, én ezzel egyetértek, hogy az ökológiai krízis az sürgetővé teszi ezt, ugyanakkor az emberek még erre nem nyitottak. Tehát az, a, a, a, a lakosság, lehet, hogy értelmiségi körökben ez már egyértelmű, de még egyébként ott sem mindenhol, nyilvánvalóan, de az átlagember, az még mindig idén, illetve mondjuk 2007 óta már nem annyira, mert mindig bal és jobb kérdésében, MSZP és Fidesz kérdésében gondolkodik, és én, én leginkább most érzem azt, hogy mostanúlytottak most el oda az emberek, hogy tökéletesen elegük van ebből a két táborból, és most van egy vákum, szerintem. Egy a te fiatalabb vákum. vagy. Tehát ki mikor jut el, kinek mikor lesz a, én, a bal nekem már nagyon régóta elegem van, de az átlagember, Hát még mindig 70%-os támogatottsága van Orbánnak, tehát még mindig azt lehet mondani, hogy nagyon sok ember megy el rá szavazni. De hát akkor most se időszerű. Hát nem azt kell nézni könnyögöm, ez olyan, mint a művészet. Nem akkor hozol, írsz egy verset, amikor úgy érzed, hogy a közönség vevő lesz rá, hanem amikor érzed, ezt a verset most ha meg kéne írni. Igen, de azok a művészek uh, igazán nagyok, akik a megfelelő időben tudják bedobni azt, amit kitaláltak, mert ha túl korán, akkor levágják a fülüket, és belehal, és halnak, vagy elégetik a műveiket, mert a közönség nem vevő rá. Tehát nem mindegy, hogy az ember mikor dobja Minden mi azt alkotás tudján, -e? időigényes. Tehát ahhoz hogy most legközelebb, hogy, hogy fokozatosan megismertessük, és majd azután sikerre vigyük ezt a politikai alternatívát, amiben hiszünk, ez egyszer ki kellett lépni. Arra az egyetlen cirkuszi porondra, ami Magyarországon be van világítva, és be van mikrofonozva, máshogy nem tudsz igét hirdetni. Mi Tömpen jól jártunk azzal, az élő miért olyan ismert, és nem eléggé ismert, de, és miért aránylag népszerű, ugye erről most ha vannak felmérések, Azért, mert evvel a bármennyire a indulással, hogy olyan helyre helyeztük el magunkat, ahol már kaptunk annyi figyelmet, nem többet, de annyit kaptunk, hogy amit csinálunk, az eljusson az emberekhez. Hát a többi rajtunk múlik, és időkérdés, ezt egyszer el kellett kezdeni. Én mélységesen egyetértek ebben a gondolatmenetel, és nagyon nem értek a Dáviddal annyiban egyet, hogy nem gondolom, hogy a politikai, a jelenlegi politikai erőviszonyok mentén kéne egy ilyen civil szerveződésnek elhelyeznie magát, és azt, azt latolgatnia, hogy az összödi beszéd, vagy a jelenlegi kormányválság az milyen hatással lehet, vagy lesz bármilyen ilyen civil szervezetre. Azért gondolom ezt két ok miatt. Egyrészt, mert Nagyon sürgető a dolog, egyrészt ugye a globális problémák miatt, másrészt pedig ne felejtsük el, hogy felnőtt egy generáció, amelyik tökéletesen agymosott, függő, a fogyasztási komfortba tökéletesen szocializált, aki, aki számára a, a fenntartható fejlődés az olyan messze van, mint Makú Jeruzsálemtől, és ezzel a generációval minél hamarabb szót kell érteni, mert ezeknek a gyerekeit már megszólítani se lesz igazán esélyünk. A második az az, hogy ezeknek a civil szervezeteknek egy teljesen új mozgástér áll rendelkezésükre. Ők fogják tematizálni, ha ügyesek, és, és határozottan fejtik ki az álláspontjukat, álláspontjukat, akkor teljesen új politikai mozgásteret tudnak maguknak kikövetelni, ahogy ezt tette egyébként Gyurcsány Ferenc. Nem érdekelte ő, őt a hagyományos baloldali vagy jobboldali retorika, csinált egy új játékteret, ahol csak ő nyert, És azt gondolom, hogy erre ugyanúgy megvan ezeknek a civil szervezetnek a, lehet, a lehetőségük. Számomra a legfontosabb kérdés az az, hogy a fogyasztói társadalom hétköznapi zsoldosaival, tehát a plázacicákkal és a pláza milyen kapcsolatokat keresnek ezek a civil szervezetek, mert rajtuk fog múlni ennek a, a, a földbolygónak a jövője. Ebben van egy pici naivítás. Nem is naivitás, hanem... Ilyen, a 19-20. századi mozgalmi mentalitás, tehát azt csak a régi baloldali mozgalmak hitték, hogy közvetlenül a tömegekhez fordulunk, és leviszük az eszmét a tömegek közé. A világ úgy működik, hogy minden új politikai elképzelés először szükségképpen kisebbségi, Kevesen vevők rá, ez nem biztos, hogy a top értelmiség, majdnem biztos, hogy nem a, az oligarchia. Nagyon gyakran az elit gyermekei, ugye az uralkodó osztály renegált gyermekei, azok, akik először vevők rá, és megengedhetik maguknak, hogy ezt megértsék, gondolkodjanak, a szülők elleni lázadás elveszi, elviszi őket a társadalmi elleni lázadáshoz, ez tök jó de az biztos, hogy innen az még egy következő lépcső, esetleg egy következő generáció, aki majd már a plázacicákat is meg tudja szólítani. De azért olyan rohadtul sürgős a dolog, mert már a ti nemzedéketeknek is, tegeződjünk inkább, jó? A ti nemzedéketeknek is az a baja, problémája, hogy már nincs tapasztalatotok a, hogy mondjam, a, a történelmi változásról. Tehát én abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy Bánőttem egy nagyon roh rohadt rendszerbe, Amiről sokan szítik, hogy nem változhat, speciális még 56-ban is már gyerek voltam, és voltam, és egy nagy, majdnem felnőtt bátyám nyakába ott ülve voltam a bemtéren. Tehát láttam azt, hogy lehet, hogy ilyen van, hogy, hogy forradalom, hogy az emberek kimennek az utcára, aztán volt hogy egy hosszú rendszer úgy nézett ki, mint a soha nem akarna véget érni, ezért én most is úgy nézek erre a rendszerre, ami úgy néz ki, mint soha nem akarna véget érni, hogy lehet, hogy holnap összeomlik és végetérés nekünk arra érdemes készülni, de nekem van egy ilyen empirikus tapasztalom arról, hogy a világ változik, és ha ma többen lesznek, azok, akiknek nincs ilyen, akkor sokkal nehezebb lesz. Hát ennek a rendszernek nincsen alternatívája, annak a rendszernek volt egy alternatívája. Ennek e... a rendszernek csak alternatívája van, bocsássad, ez, ez, ez a rendszer nem alternatívája. De, de, de én meg ezt látom naivitásnak, mert az a rendszer vasfüggöny mögé volt zárva és volt egy másik rendszer, ami lehet, hogy Épp oly embertelen és fenntarthatatlan, talán nem, de most ne is vitatkozzunk erről, egy másik rendszer. Ott volt egy és volt egy másik. És az összeomlásában azért lehetett bízni, mert volt egy másik modell, amihez képest az összeomolhatott. Ha ez a rendszer összeomlik, akkor, hogy mondjam, mi sül ki abból? Mi? De ez nem, ez nem jelentheti azt, hogy nekünk konzerválnunk kell ezt, ezt a rendszert. Senki nem mondta, hogy konzerváljuk ezt a rendszert. Rámutattam egy külön, mert a bármi jobban abszolút nem értek egyet ez ellen most nagyon hasznos. Ez kapita, az, a, az a rendszer, amelyik olyan gyorsan fogja a lehetőségeinket beszűkíteni a nullára, hogy nem veszük észre. Tehát még, még két levegővételünk van a, a, azon, hogy, hogy a Föld egyáltalán élhető hely legyen. Tehát tényleg bármi jobb, mert ha azonnal megállítjuk ezt a gépezetet, az is jobb. Igaz, hogy összedől minden, és nem lesz áram, és nem lesz mit tudom én. minden, De akkor is jobb, mint az, hogyha, hogyha a pusztulásba rohanunk. civilizációs katasztrófák akkor szoktak bekövetkezni, amikor egy rendszernek nincs alternatívája. És hát most éppen ezen a ponton vagyunk, és erre már a 60-as években rájöttek ugye a frankfurtiak és az új baloldal, hogy a, ennek a technológiai, gazdasági logikának az uralma, a technológiai észszerűség uralma, két formában működik a világban, van ennek egy ilyen piaci versenyes, meg van egy ilyen központi diktatúrikus formája, de ugye a kettő lényegében ugyanaz. És tehát ez majd nagyon rég tehát ha úgy tetszik, már akkor se volt alternatívája, és éppen akkor kezdtek hozzá ahhoz a gondolkodáshoz, amelynek nyugodtan valhatjuk magunkat az örököseinek, hogy ennek a totalitárius manipulatív rendszernek, vagy ma globális kapitalizmusnak nevezünk, mindegy, minek nevezünk, ennek keressük. Ha nincs alternatívája, noszra keressük meg. És furcsa módon ezen a ponton azok, akik a helyi közösségeket védő, ha úgy tetszik, konzervatív gondolkodásúak és azok, akik egy, a, a közszabadságnak és az emberi méltóságnak egy inkább baloldali, liberális védelmezői, egyszer csak nem találjuk, hogy miben is különbözünk mi egymástól. És Hát ezen a ponton kezdődik szerintem az ökológiai politika. Igen, de minden ennek az alternatívának a kitermelődésére vár, és mindenki ennek az alternatívának a kitermelődésére vár, és könyveket ír erről, stb., csak hogy nem nagyon látszanak ennek az, ennek az elképzelt rendszernek a feltételei. A, úgy a politikai feltételei, a, egyetlen egy alternatíva látszik, ami valóban versenyképes alternatívaként jelentkezik ez az iszlám mint ennek a világrendnek az alternatívája. Az Ez iszlám azt mondja, hogy az szerint nem, nem más, mint ennek a rendszernek az egyik előfoka felvilágosodás előtti Nem, nem hiszem, státusza? hogy az lenne az alternatíva, tehát lehet egy nyugati típusú alternatívája is ennek is. Lehet szóra, had, had, had hívjam rá a figyelmet. Hadd hívjam, nem, akkor, a van, akkor hanem nem a, a, lehet. Hívjam a változásra van. a figyelmet arra, hogy Nyugat-Európában sokkal kulturáltabb, civilizáltabb népek élnek, mint itt. És ott, ott már nagyon nagy lépéseket tettek, igaz, nem eleget, de, de Dániában szélerőművekkel is termelnek áramot Magyarországon nem egységes nem szinte egy De már rendben már egy konfliktus kezelés, tehát, mert egy lépés arra, hogy ez változza. Reform, az igen. a konfliktusokat kezelni a gazdag országokban, tehát a, az úgynevezett gazdag országokban a rendszer azért képes tovább élni, mert tudja, otthon tudja kezelni a konfliktusokat, vagyis, hogy áthárítani más országokra. A most feljövő nyíltan diktatúrikus országok, tehát Kínától, Iránon át az iszlám országokig, ott pedig éppen az extrém szegénység, a nagyobb kiszolgáltatottság teremt egy alternatívát, ami mélyen belül van ezen a rendszer. Ezek a globalizáció, ha úgy tetszik, haszonélvezői. Az iszlám teröristák azok integráns részei és fő haszonélvezői a globalizációnak egyébként pedig az olajmilliókat fordítják át fegyveres erőszakban. Ezek nem igazi alternatívák, ezek annak a katasztrófának a különböző árnyalatai, amiről beszélünk, hogy hol születik az alternatíva. Egy, ezt így nem lehet kijelölni, mint hogy a Mengyelev kijelölte a hiányzó elemet a periódusában, de ha akarok valamit fantáziálni, akkor azt mondom, hogy talán a nem túl gazdag és nem túl szegény országok, ahol már szívjuk eléggé az egészet. Igen. Eléggé szívjuk, de azért még van annyi időnk és erőnk, hogy gondolkodjunk. Nem vagyunk annyira betegek, éhesek, dühösek, hogy ne tudjan gondolkodni. De elkényelmesedettek és kielégültek sem, úgy értem. Sajnos igen. Már, hát van nekünk más bajunk a saját hagyományunk, itt a közös érdekérményesítésnek nincsenek hagyományai, itt a demokráciának, a, a, a hatalom nyilvános ellenőrzésének nincsenek hagyományai, hát mindenkinek megvan a maga baja, de semmivel se rosszabb vagy jobb hely ez a miénk, mint mindezeket, tehát azért nem, nem vagyunk elvágva. Ha nagyon kotorázzunk azért a történelmünkben, akkor nem kell olyan messzen, hogy találjunk itt Kelet-Európában a szolidaritástól az 56-us még közeli párhuzamokat. Én retteltesen szkeptikus vagyok, ami, ami, ami a magyar lakosságot egy ilyen változás kapcsán illeti. Azt gondolom, hogy a magyar lakosság az még mindig azt várja, hogy a fogyasztói társadalom Hollywood filmekből lenézett csodálatos világa az mikor érkezik meg hozzá, és hihetetlenül csalódott a rendszerváltásban elsősorban nem azért, mert nem hozott döntő változást az emberi jogok illetően, nem hozott döntő változást a szólásszabadság, vagy sa többinek a, a, a, a kérdéskörében. Mondok egy példát, amikor csináltunk csináltunk egy utcai beszélgetést arról, hogy mennyire van bekamerázva a városa, senkit nem zavart, hogy há, há, hányszor figyel meg az állam, viszont nagyon zavarja őket, hogy nincsen pénzük a fogyasztói luxuscikkekre. Azt látom, hogy ez a társadalom rettenetesen fáradt, frusztrált, és nagyon csalódottan várja a fogyasztói javakat. Ez a fogyasztói társadalom felé akar rohanni ez a társadalom mindenáról. Ez karáncs sem egyértelmű. Az embereket valóban a Médiaértelmiséget, egy alternatív média értelmiség vagytok. Titeket az zavar a legjobb, hogy be van kamerázva. De ide azt az embert, aki nem tudja eltartani a családját, aki füligúszik az adóságban, mint én, a, aki látja magakről sétrohadni azokat a rendszereket, egy kulturális rendszer, a gazdasági rendszer, aki nem tud megélni, aki ott ül, egy hihetlen termékeny földön, van elképzelése arról, hogy hogyan kéne azon gazdálkodni, de a kutya nem veszi meg. Tehát ilyet, olyan sok minden keseríti az embereket, hogy Egyáltalán nem gondolom, hogy ez még mindig, tehát ez a csalódottság, ez egy kicsit már túl is lendít azon, ami a fogyasztói jóléttel kapcsolatos illúzió volt. Egyre többen jönnek rá arra, hogy ez egy átverés volt. Csak, csak egy mondat, mert, mert szerintem itt a dolognak a kulcsa, hogy nem látom azt a magyar társadalmat, amelyiknek közlik, mondjuk ökopolitikát vívő párt nyer, és azt mondja, hogy jelenleg most a költségvetés úgy fog kinézni, hogy rendesen megfarítskáljuk az állami szolgáltatások nagy részét, és ezért cserébe ökológiailag, gazdaságot, mondjuk szélerőműveket szélerőművekbe fog fektetni az állam, és ez, az, a, ez a mi magyar társadalomból, mint ez komoly áldozatokat kíván. Én nem látom késznek ezt a társadalmat meghozni ilyen áldozatokat. Én azt gondolom, hogy ez a társadalom ezt 25-ször megrabolták ahhoz, hogy most követelje magának a jussát, és nem fog tudni abba energiákat, pénzt, erőt és munkát belefektetni, hogy meghozza az ilyen típusú változatokat szükséges erőfeszítések. Ez, ez, nem, ez nem egészen így van, mert a kommunikáció, amit most te mondasz, vagy te használsz, ez pontosan a jelenlegi rendszernek a kommunikációja, hogy nagyon sokba kerülne nekünk, hát akarnánk állni egy ökológiailag fenntarthatóbb modellre, holott arról van szó, hogy ez fenntarthatatlan. Tehát az, hogy, hogy 10.000 forintért vehetsz egy autót, havi 10.000 forintért, és a város tele van autóval, és Hosszú kilométereken kigyóznak az autók, és belélegezhetetlen a levegő, és ez olyan károkat okoz a lakosságban, tehát ha nem, nem nézem azt, hogy, az, hogy a természettel mit művel, de mondjuk a, az emberi egészséggel mit tesz, és emiatt a Budapesten élő emberek átlag élettartama három évvel rövidebb, mint a vidéken élőké, Akkor azt is a formalment töltik, akkor mi a fenntarthatatlan, és mi az, ami, ami áldozatokat követel? Éppen ez a rendszer. Kösz. És Ha hogyha, hogyha nagyobb adó lenne az autón, és mondjuk nem lenne áll a kerékpáron, és stb. stb. stb. stb. millió olyan apró dolgot lehet művelni, vagy fákat ültetnének, hogy ha önkormányzati kézben lenne mondjuk a parkolótársaság, nem magánkézben, a bevételből fákat tudnának ültetni, akkor az emberek életminősége javulna, az élettartama javulna, És ö, akár, akár az élet kedvük javulna, tehát ez éppen nem áldozat, jön, hanem ez így. lenne egy áldás. Én egy pillanatra nem fogom vitatni azt, hogy mekkora szüksége lenne ezekre az intézkedésekre. De én abban vagyok baromi biztos, hogy amikor azt magyarázod majd el embereknek, hogy azért fogom megadóztatni az autókat, mert az fenntarthatatlan, hogy ilyen büdös a levegő, és, rá, és mindenféle betegségbe és tüdőrákban fogsz három, évnél hamar, három évvel hamarabb meghalni, mint ahogy tudjuk, hogy Budapest levegője három évet vesz az életedből, akkor ez a társadalom azt fogja mondani, hogy nyasgem, egészen ideig erre vártam, és most ki, ki is fogom követelni bocsássatok meg, de az egész beszélgetés egy téves paradigmában zajlik, egy, egy rossz mederben zajlik, mert Folyamatosan a társadalomból próbáljátok meg levezetni a politikát, ott a politikából vezetjük le a társadalmat. Tehát, kit érdekel, hogy mi, mire fogékonyak az emberek? Kit érdekel, hogy, hol van ennek köze a politika valóságához, a költségvetési számokhoz? Mi, hol, hol dönt az, hogy az emberek mit szeretnének, vagy mit akarnak, vagy mit gondolnak, és hogy a társadalom felkészült-e, vagy sem? Kit érdekel, hogy mire felkészült a társadalom? Az fog történni, amit a szűk elit akar. A szűk elitnek a szándéka az az ő személyes politikai érdekeit, a klientúrájának az érdekeit ö, fogja tükrözni és a társadalomnak pedig ez fogják lenyomni a torkát, hogy minek a segítségével Megvannak erre a nagyon jó kis marketingeszközök. Az emberek azt fogják akarni, amit ezeknek az eszközöknek a segítségével megvannak vannak hozzá a politológusok, de tovább, ez nem ez nem pusztán erről szól, mert a politikus meg azt csinálja, amit a gazdaság diktál neki, mert hogy éppen azt látjuk, hogy a politikusok nem nem pusztán a saját érdekeiket és képviselik és a saját akaratukat viszik keresztül, hanem gazdasági körök érdekei érdekeinek felelnek meg, és azt teröltetik ránk. Tehát itt arról van szó, hogy nekem, engem fogyasztóvás irányítottak, akkor én, mint fogyasztó, követeljem ki magamnak a jogot egy élhetőbb városért, város Hoz, és onnantól kezdve a gazdaság észreveszi, hogy hoppá, biznisz van az öldekben. biznisz van abban, hogy fákat ültetek, vagy bicikliket árulok, vagy akármi, ez most nagyon leegyszerűsített banális példa, de a lényeg az, hogy onnantól lesz majd esetleg a gazdasági uh, lobby csoportok részéről egy nyomás a politikára, hogy változtasson abba az irányon. Igen, csak nincs ilyen, hogy a gazdaság, mintha hogy olyan sincs, hogy a politika, és az sajnos tény, hogy a mostani világgazdaság, pontosan azoknak az ágazatoknak, azoknak a gazdasági szereplőknek kedvez, akik a leginkább környezet pusztító, legkártékonyabb, a leginkább embert silányító és minőség romboló gazdasági tevékenységben érdekeltek. Ők fizetik a politikusokat, és azt a marketinget, ami a politikusokat eladja, tehát a médiát és a tömegkultúrát, és hát ővelük velük szemben igen, éles az ütközés. Az, ebben a helyzetben... A fokozatos térnyerésben nem is igazán hiszek, inkább egy átcsapásban. Tehát ha igaz az, hogy az ökológiai politika alternatívát kínál, akkor az azt jelenti magyarul, hogy rendszeridegen. Ha egy politika rendszeridegen, az azt jelenti, hogy a rendszer mindig ki fogja tudni vetni, bohócot csinál belőle, korumpálja, majd csak figyeljetek. Egészen addig a pontig, amikor egyszer csak... Ez már egy forradalmi ideológia. Ami miért Én hallottam. Ez hát, egy forradalmi ideológia, ugye? Én pedig De Hát mm. én, nem, hát én, én, én tőled korábban mindig ezt az ilyen lassú vízpartot mosztam. A, a lassú vízpartot most, és eljön az a pillanat, amikor a part leomlik. Aha, és ezt te mikorra várod, hogyha most elpróbálnál jósolni? Figyelj, hány óra van? Aha, ez ma történik? Nem. nem, azt hiszem, hogy addigra én egy képleszek a falona. Na, én is de, így gondolom. De, de szerintem, de szerintem egyébként itt, hát meg a hallgatók is, meg mi is mind. Én, én nem viszont abban, én azt hiszem, hogy ennek a rendszernek nincs több húsz évnél. Így, így, ahogy ez most Magyarországon zajlik, illetve világszinten, e, ebben nincs több húsz évnél. A másik Ugye, kérdés a... Egy Egyik az... a futológiai tanszékről jött, úgyhogy ez bizuk a józsdákra. Ha. Ez egy megérzés. A másik kérdés az az, hogy melyik falon leszel kép? A fiadnak a falán leszel kép, vagy pedig a pártbizottságnak a falán leszel kép, vagy a kormányhivataloknak a falán leszel kép? Hogy tervezed Mert ezt? Mert hogyha már ez így fölmerült, hogy te képzel a falon, ezt a kérdést föl kell tennem. Erre nincsenek terveim. Ennek, a, ennek az ütemét, ezt elsősorban nem mi diktáljuk, hanem a tőke. Tehát a tőkefelhalmozásnak... ez a... most az ökoszisztéma diktálja ennek a tempóját. Hát a tűke diktálja az ökoszisztémának a, az ökoszisztéma haláltusáját, tehát én erre utalok. Te ennek, a most már a ennek kiszámítható, tehát en, az ökoszisztéma haláltusájának az, a, a tempója az most már kiszámítható, kitűnő modellek állnak rendelkezésünkre, meglepetések érhetnek, de csak kellemetlen meglepetések érhetnek. Tehát mi kiderül, hogy a méhek ki akarnak pusztulni, akkor az emberiség 20 évvel éli azt túl de nem fognak kipusztulni, csak néhány lokális egy-egy országban, és akkor ott fognak az emberek elvándorolni, vagy kipusztulni. Szóval lesznek még itt móka kacagás mindeneti életetekben, ami ennél nehezebben kiszámítható, mert még több ismeretlenes egyenlet, az egy szociokulturális rendszernek a összeomlása. Mondom, erről annyit tudunk, a Tao Te Ching óta megcsalz egy ősi bölcsönség, hogy minél szilárdabb, minél rugalmatlanabb, minél kikeszthetetlenebb és univerzálisabb, annál kisebb az esélye a túlélésre. No, annál törékenyebb. Akkor törik, omlik, és azok a kis zsengék, akiket addig olyan sikeresen elnyomott, azok akkor én, én, ezért a nem látom, én azért ezért nem látom a természet haláltú saját. Én azt látom, hogy a természet egy annyira meg, vagy kialakult, vagy megalkotott rendszer, amiben a, a zsenge, a rugalmas, és a kemény, és a merev egyszerre van jelent. Tehát a hihetetlen színessége biztosítja a túlélést. Tehát Ki fognak pusztulni fajok, rengeteg, száz számra, ezer számra, de maradnak olyanok, amik bármit túlélnek, és azokból egy új fog <gül> Sajnos lehet, hogy az ember velük megy a halálba, de az életet elpusztítani ezen a bolygón nem tudjuk. Ja, nem is, is erről beszélek, hogy az ember. ez nem... az, az ember az elég baj lenne. Igen, az szóval... az már elég ember. Igen, hát, hát hát, ug... lehet, hogy az lenne a legjobb, ha az ember az itt ennyi, Ennyire nem bírok mély ökológus lenni. Nem, én azt szeretném, hogyha az ember, meg egy csomó gyönyörű kis szörös lény, meg röpködő énekes lény megmaradna. Ha ezek nem maradnak meg, akkor a többi nem érdekel. Persze, hogy nem az élet pusztul ki a Földről, csak az a, az a gazdag változatosság, amitől ma szép élni, annak egy töredéke jut az unokáinknak, és azért kisül a szememért, tehát a szégyentől már kisül a szemem. Már nektek amikor. is kevesebb jutott. Hát csak itt Magyarországon egy, egy nem, az, az én életemben, ami elrohadt, elromlott, kipusztult, ami már nincs, az a, az a szemét tömeg. Tehát gondolj bele, hogy a a vasbetonig mi maradt utánunk. Fél tehát, óránként eltűnik egy faj. El, mindenki másképp számolja ki, az mai élő fajok egyharmada a 21. században eltűnik a földszínéről, ez viszont az ökoszisztémának egy olyan roppanás, tehát az egy összeomlás egy ökoszisztémának, ezt már nem bírja ki a rendszer, plusz még a klímaváltozás, szóval ez már egy lónak. Igen, is de én most egy nagyon egyszerű példát tudok hozni, egyeken a kertemben viaskodom az ecetfával, és azt veszem észre, hogy olyan hihetetlen erő van ebben a növényben, hogy elpusztíthatatlan. Minden energiámat abba fektetem, hogy kiírtsam, és ha egy hétig nem vagyok otthon, egy méteres ecetfák vannak a kertemben, szóval én azt mondom, hogy, hogy gyerekek... Ez olyan, mint a politika, a, a kártékonyakat nehéz kérteni, az a, a hasznosak pedig alig tudnak megmaradni. Nekem azt tetszik, hogy kitaláltad a neoliberális technó, vagy a techn, technológiába vetett illúziónak az inverzét. Ugye a neoliberális technológiába vetett illúzió az úgy néz ki, hogy egy csodálatos technológiai fejlődés, ami most már két évente kétszer gyorsabb processzor fel, az úgy be fog gyorsulni, hogy az emberi aggyal már felfoghatatlan találmányok fognak kijönni ezrével, és azok majd megoldanak mindent, meg csinálnak úgy ózompajzsot, Ez egy, fa, ez egy És Te, te ennek, ugyanennek az inverzét mondod, hogy nem, mert a természet az meg mindent túlél. Én mind a kettőt, ha hallom, csak egy dologra tudok gondolni, hogy Fantasztikusan, ügyesen dugjuk a fejünket a paplan alá, vagy a homokba, csak hogy ne a saját felelősségünkről, felelősségünkről és az adódó lehetőségekről lehessen beszélni. Ma Magyarországon mi az a három dolog, amit lehet tenni azért, hogy ebben a folyamatban bármit tegyünk, hogy megváltozzon? Milyennek a Politikai, milyen politikai lehetőségek vannak, milyen társadalmi lehetőségek vannak, milyen civil lehetőségek vannak, itt volt most a pangeadé, és nem volt rajta magyar résztvevő, én ebbe látom a civil aktivitásnak az alfáját és omegáját, amit jelenleg nulla közelinek látok. Én meg kikérem magamnak, amikor azt mondod, hogy, hogy, a homog, hogy az, az, az, az, amit én mondok, a homokba dugom vele a fejem. Én megmondom őszintén, hogy nem három alternatívát látok, vagy nem három lehetőséget, politikai, gazdasági, civil, akármilyen kulturális, hanem egy, egyet látok az egyénben. Én azt látom, hogy neked meg kell változnod ahhoz, hogy a, világot meg, hogy a világ megváltozzon. Tehát nem, én nem azt kiabálom az utcán, hogy szemét van az utcán, valaki szedje fel, miért, nem szedik fel, miért, nincs erre egy szervezet, aki felszedi, hanem hogyha zavar, fölszedem. Tehát ez így, így kéne, hogy kinézzen. minden ki kezdjen el tenni, És hogyha látják, hogy az, amit én csinálok, az jó, akkor utánozzanak. Én nem mondom senkinek, hogy csináljátok ezt, hanem én csinálom. Aztán lehet, hogy egyedül leszek vele, lehet, hogy száz ezreket utánzok már le én is, nem tudom. N nem az a lényeg, hogy, hogy nagy szerveződéseket, nagy szervezeteket hozzunk létre, hanem az egyén, az egyén fejében kell megváltozni valamit. Szerintem azért ez egy, ez egy hamis alternatíva rendszer csak rendszer szinten, vagyis minden szinten lehet reformálni. Tehát legalább annyira fontos, és összefügg a kettő egymással, az egyéni gondolkodásnak, az egyének vágyainak és félelmeinek a megváltozása, másba reménykedjünk, mástól féljünk, mint a szüleink, és a politikai rendszer megváltoztatása, hogy más törvényeket hozzanak. A kettő feltételezi egymást, mert te évtizedekig viaskodhatsz, önmagad megigazulásával és az egyéni türekvéseiddel vagy a barátaiddal megmentetek néhány fát, ahogy hosszú életem során néhány nyomorult fát meg tudtam menteni, tök jó, nagyon szerettem ezeket a fákat, de igazából egyetlen jól irányzott törvényel, az összes famafiának a pusztító tevékenységét Magyarországon meg lehetne állítani, és itt ez nem visz, 10-20 év alatt Magyarországon olyan fajirtás folyt le, és 10-20 év alatt itt nem maradnak fák, olyan profi módszerekkel pusztítják. Mindenki tudja, hogy mi az az egyetlen egyszerű jogszabály, mert ezt meg lehetne állítani, és a parlamentben még sincs senki, aki ezt a jogszabályt beterjeszteni. Én, tehát Ezen, ezért nem, nem hiszek abban, hogy őrájuk kéne várni, vagy őrájuk kéne. Ezért be kéne jutni valakinek, vagy egy ombudsmannak, vagy egy új pártnak, vagy valakinek, vagy egy régi párt bezöldülésének, ami ezeket az elemi követelményeket eljuttatja, mert az emberek, az egyéneknek a szemléletváltása, igazán azért akkor következik be, amikor látnak példákat, látják, hogy ez megy, ez működik. Tudod, van valami az egyén és a nagy politika között, és akkor ezt a szintet még hagy hozzam itt játékba, Ez pedig éppen, a hát, ha utítsuk, a civil önszerveződés, amikor emberek összeállnak, van egy közös meggyőződésük, és ez küzdelmes úton sikeresen képviselik. Ez az, ami Magyarországon hiányzik, mert itt mindenkinek már a nagyszüleit is kiirtották, aki ilyesmiben gondolkodott, itt mindenki az egyéni érdekérvényesítés útjait tanulta ki, az mindig működött, valljuk be a legkeményebb rendszerekben is. És ezért nem mehetett nálunk, ha most mégis Magyarországon kezdünk gondolkodni, akkor szerintem, Ez az első, visszanyerni a civil társadalomnak az önállóságát, a külön mozgását a nagypolitikától, hogy ne a farok csóválja a kutyát, ne a pártok tematizálják a közéletet, hanem a civilek. És akkor előbb-utóbb valószínűleg megy, egyre több emberhez jut el a hír, végben, megy a szemléletváltás, és előbb-utóbb előbb a törvényhozásban is megjelnek azok a fazanok, vagy annyira fognak már félni tőlük, mert ott állandóan kint döbörögnek a téren, egyszer csak hoznak valamelyik jobb törvényeket, aztán a többi majd tudom. Hát én hasonlót akartam mondani, hogy a, a, a critical messze ami az egyik, talán az egyetlen igazán sikeres uh, civil szerveződés, az tulajdonképpen nem, nem akart semmit, biciklisek elkezdtek összejönni egyre nagyobb tömegben, és időnként azt mondták, hogy építsenek már még egy pár kilométer bicikliutat, vagy legyenek már biciklitárolók, vagy ez meg az, Apró, apró kéréseket fogalmaztak meg, és hatalmas, a sikerük szerint. Hatalmas, de. hatalmas. Annyira sokan vannak, hogy kókolyan Janics mindig megjelenik, és velük együtt biciklizik. Na, erről van Csodálatos szó. Na, de de erről szó Én is úgy örülök, amikor látom. Erről van együtt. szó, hogy, hogy amikor a politika azt mondja, hogy jaj, hát én nekem ez jó, ha, ez, ha ezeknek gesztusokat, ezek felé gesztusokat gyakorol. Tehát Én szeretek fürdőzni az ő szeretetükben, én szeretem azt, hogyha a tömegek imádnak, úgyhogy kimegyek és biciklizek köztük, és akkor onnantól kezdve ez már egy lépés. Tehát amíg, amíg elutasítanak a. egy lépés ahhoz, hogy nem kiforduljon. Attól több bicikliút lesz, hogy ott biciklizik a, velük a, a kókajani. Hát ez, ez benne a felháborító, hogy ő az ő számára ennek nem az az üzenete, hogy egyre nagyobb az igény ebben a városban a bicikliútak iránt. Hát majd felfestjük sárga festékkel. Felfestjük sárga festékkel a járdát, lesz, és akkor azt mondjuk, hogy építettünk 6000 km ezer bicikli utat, bicikliutat, a Demszki ezzel kampányolt, és, és Mit üzenez nekünk, hogy ki kell menni biciklizni arra a napra, mert ez egy jó kampányprogram, ez egy jó üzenet a társadalomnak, én is biciklizek egy évben, egy napon keresztül, az összes többi napon pedig az állami autóval furikázok és visszaigénylem a bennem. Ne felejtsük el, hogy közben év, évente duplázódik Budapesten a biciklisek száma, ami lehet, hogy olyan, mint amit korábban azt mondták Kína növekedésével kapcsolatban, hogy jó, az nem mérvadó, mert nagyon mérő jön, igaz, így van, Budapesten tényleg nagyon kevés bicikli volt még pár éve, de most viszont nagyon sok van, tehát most már látványos, most már vanna. És ezt nem nevezném egy, egy, egy kókoyaniféle egyszerű gegnek. Jó, és virágoznak a bicikli utak, de azért valóban ez azok közé az engedmények közé tartozik, amit ez a rendszer megengedhet magának. Hogyha már azért küzdesz, hogy mondjuk az állatokat ne embertelen, szörnyű kínzás árán termeljék ki ezekben az állatgyárakban, Ezt már nem tűri el, hogyha azért akkor küzdesz, Akkor nem szabad hogy... húst tenni, tehát hogyha engem... Dehogy nem, ez de nem, nem így van. Pálljál, pillanat, hogyha engem zavar az, hogy egy holokausz zajlik, akkor nem veszek benne részt. Ez a legkevesebb. Ja, igen, de amíg zaválom az az... azt a csirkét, amit úgy neveltek fel, hogy igen. soha nem látott napot, és egy beton betonketrecben volt, addig, addig miről beszélek? Részesen vagyok cinkusok. egyenként vagyok. akarod meggyőzni az embereket alól, hogy ne egyenek csirkehúst, akkor ezt körülbelül száz évig igen. tart hogyha egy jó sikerült civil összefogással ennek keményen nekimennénk, akkor komolyan mondom, hogy pár év alatt meghoznánk amiről, az amiről, a törvényt, amire várunk egy-két év alatt. Amiről te, Dávid, beszélsz, az az, hogy vessük el az államszervezetnek, a népszuverenitásnak, úgy általában a, a, civilizációnak, a civilizációnak az alapjait, és, és építsük az egészet újra. Tehát építsük címbe, Egy nem ilyen nem forradalmi az lépésről, az lépésről van szó, nem? Tehát tulajdonképpen én megmondom őszintén, hogy ez a rendszer már elvetette a népszuverintás elvét, itt már ez nem érvényesül, te nem arra szavazol, akire szerinted, aki szerinted... te kibongulni aján, akarsz lenne, a társadalomból, és nem megváltoztatni. De te nem, te, te nem szavazol valódi jelöltre, hanem vagy az egyik gazdasági csoport, vagy a másik gazdasági csoport jelöltjére szavazol. Te arra szavazol, akit elítettek, hogy szavazhatsz rá. Ez nem választás. Azért hagyd mondjak itt valami konzervatívat, hogyha úgyis a jogközépen akartatok elhelyezni. Ez az ökológiai politika szerintem abban különbözik a modern politika irányzataitól, hogy nem felépíteni akar valami gyökeresen új társadalmat, hanem elhárítani azokat a rettenetes akadályokat, amelyeket a modernizáció különböző erőszakos útjai állítottak az emberek útjába, és ezek akadályoznak bennünket abban, hogy maguk döntsük el, hogy hogyan szeretnénk élni. Tehát több ebben, ami politikai programunkban az akadályelhárítás, mint a konstrukció, hogy majd mi létrehozzuk, másképp szabályozzuk. Meg kell először nézni, mi az, amit egyáltalán nem kell szabályozni, és amit nagyon muszáj, azt persze, azt majd valahogyan hozunk törvényeket. Szerintem, szerintem azért, azért tartunk egy nagyon fontos pontján a vitának, mert az egyik dolog, amit éppen, hogy látok, bár nem hozzátartozik, hogy messze nem vagyok annyira tájékozott ezekben az ügyekben, mint a Dávid, tehát nem vagyok benne ebbe a, a, a jelenlegi a civil, a mi generációnkat érintő törekvésekbe, de amit én látok, hogy van egy csomó ilyen ilyen Luffy, lufi, lufi Luffy rendezvény, ami, ami, ami, ami nagyon civil, meg nagyon trendi, meg nagyon jól működik, és közben teljesen legitimizálja a jelenlegi rendszert. Egy picit ilyen számomra kritikálmas, sőt, akár nagyon ilyen számomra kritikálmas. és ha mondhatok még ilyet, a úgynevezett Laughter Club, ami arról szól, hogy le, nevessünk, mert a nevetésnek milyen gyógyító ereje van, és nevessünk szerte a világon, és ez egy óriási mozgalom, baromi jó a marketingje, nagyon döglenek érte az ember. Körülbelül annyi köze van, amit a szeretem Magyarországot klubnak a nemzeti Igen. érdekekhez. Pontosan, és azt, azt meg nem látom, hogy mikor fogjuk ezeket az egyre hatalmasabbá növő multikat, amelyek államokat uralnak és zsarolnak, végre valahogy kerékbe törni európai akarattal, mikor fogunk önálló politikát vállalni szemben az amerikai ö, hegemónia törekvéssel és a kínai expanzióval, mikor találunk ki erre valamit? Én, mikor, mikor le... én teljesen egyetértek a critical massz, az szerintem is egy cselekvés, A critical az akkor lenne egy normális rendezvény, hogyha nem jelentenék be, és nem, nem engem Díjeznék, és zárnák le rendőrökkel az utakat. Ilyen és is nem volt egy 2006-ban. Na, az, na, hát az normális volt, az de, volt a de megjegyzem, hogy. És minden évben meg kéne rendezni, de olyan napon, amiről a rendőrség nem tud, és a hatóságok nem tudnak, mert az kritikálmez lenne. Adnak egy hogy ez, ahogy lenne. Ahogy New Yorkban zajlik. Egy -egy hát valahogy úgy kéne. Van. Valahogy úgy volt egy ilyen flashmob, na jó, flashmob volt Budapesten is. Azt kéne, kéne gyakran. Igen, kéne. De megjegyzem, ö, ti ezek szerint nem hisztek a fogyasztói bolykotban. Nem hisztek abban, hogy van egy cég, ami, ami mondjuk de, nő, megsérti, sem. megsérti a... a bármilyen jogát akár a természetnek, akár az emberiségnek, akár bárkinek, bárminek, És akkor azt a terméket nem veszem. És a kritikám messz valamilyen szinten ilyen? Nem veszek autót. Nem vagyok hajlandó autóba ülni. Ennyi. És akkor, hogyha ezt sokan csinálják, akkor ez már egy, már egy jelzés, és már, már 20 ezer autóval lehet kevesebb. A ja, ja, ja, ja. Vagy, a azt jelenti, vagy azt jelenti, hogy nincs pénzem autóra. Vagy azt jelenti, ja, hogy elegem van az a az sérvelés, hogy Persze, az biciklizik, a lúzer. Ez a magyar az De miért jelenteni minden esetben az, hogy aki biciklizik ma a Budapesten, az nem hajlandó autót venni ez nem Igaz. Tehát beszéljünk már ha a társadalomról, beszélünk, akkor ez egy hazugság, Dávid. És ez, ez nem fogok asszisztálni, hogy te azt mondjad, hogy azok az emberek, azok mind elutasítják utasítják az autós közlekedést, akik nem, ott vannak. Nem. Azok egy nagy biciklis bandázásra készülnek. Nagyon jó, tudnék egy, egy autót fenntartani, mint amennyi a telefonszámlám havonta. Tehát ez egy nevetséges Néz már meg olyan. a benzinárakat, és nézd már meg a dugókat Budapesten. Ma az autó egyre kevésbé használható városi közlekedésre. És aki ebből levonja a következtetést, az nem. Nem zöld, egyszerűen csak gyűlöl várni a dugóban, és egyszerűen szeretné gépsonkára költeni a pénzét a helyet, lehet, hogy bejöjjön. Teszi, jól teszi, az már a mi emberünk. Tehát aki a saját önző érdekéből rájön arra, hogy őt átverték, amikor először kiszekirozták a városból valamelyik ilyen szuburbán településre, onnan naponta másfél órát be, másfél órát ki a dugókba, és az egész életforma el lett szúrva, hogy a gyereke menekül vissza a belvárosba, egyébként fordokolni a smogba, mert ez még mindig jobb. Tehát Ezek az emberek, ezek keresztül semmivel nem butábbak, mint ti, és keresztül mennek, töprengenek, hogy akkor hogy volna jó, rájönnek, hogy sehogy se, és ez a rendszerkritika, a radikális rendszerkritika kiídló pontja, ez a sehogy se. Hogy se. Hogy nem az volt a kérdés, hogy most akkor mire költsem a pénzemet telekre, kocsira, vagy nem tudom, mire, hanem hogy ebben a rendszerben nincsenek jó megoldások.